Stavoslovia 206 a Bisericii din Efes. Aleluia, slavă ți Doamne Iisuri Arhireu Cel Celeste, te bine și mulțumim, fiindcă Tu, ca Îngerului Bisericii din Efes, sufletelor noastre le-ai grăit, așa cum faptele noastre, răbdarea, ostenelile și încercările de la celei le-ai prețuit. Aleluia, slavă ți Doamne Iisuri Arhireu Cel Celeste, te bine și îți mulțumim, fiindcă pentru tine în răbdare am stăruit, pentru numele Tău am suferit și n-am obosit, ca sem că Te-am iubit. Aleluia, slavă, Ție, Doamne, Iisus, Iisus, arhiereu Cel Celest, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă să ne ridicăm de unde am căzut cu fapte să ne pocăim și în dragostea Ta, ca la început să fim, ai îngăduit. Aleluia, slavă, Ție, Doamne, Iisus, Iisus, Iisus, Cel Celest, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă ceea ce Tu ai urât, noi am urât, ceea ce Tu ai iubit, noi am iubit, de aceea sfeșnicul Tău, fără să ardă în sufletele noastre mereu neclintit. Aleluia, slavă Ție, Doamne, Iisării Iisus, ce Cel Ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Tu, urechile noastre, de surzenea minții, le ai vindecat și glasul Tău în biserica sufletului nostru l-am ascultat. Aleluia, slavă Ție, Doamne, Iisării Iisus, ce Cel Ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Tu, biruința Ta asupra dușmanilor Tăi, prin noi ai lucrat și să mâncăm din pomul vieții veșnice, prin sfânta împărtășaniei ne-ai dat. Aleluia, slavă ți, Doamne, Săristoasă, Arhileul cel ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Tu, cele șapte stele ale Duhului Sfânt, în mintea și inima noastră ai așezat, ca să-i încătre cei ne-ai luat. Aleluia, slavă ți, Doamne, Săristoasă, Arhileul cel ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu cei șapte arhanghilei slavii tale, să ne învețe fapta ta ne-ai dat, când aurul sufletului nostru l a încercat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, cel Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu pe apostolii minciunii i-ai alungat și cum să nu fim amăgiți de ucenicii celui vicleani ne învățat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, cel Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu între în învierii ne așezat, când în Raiul lui Dumnezeu, în jurul pomului vieții ne-a